Condiția umană Pista 15 să să aproape în fiecare noapte, mai e și uitarea, reveria, umbra unui motan pe pământ. Când provoci moartea, dificultatea nu e să ucizi, e să nu te prăbușești, să fii mai puternic decât ce se întâmplă în tine după acea clipă. Amărăciune? Imposibil să apreciez după tonul vocii, iar Chio nu-i vedea fața. În pustietatea strezii zgomotul înăbușit al unei mașini îndepărtate se pierdu, odată cuvântul a cărui stins adiere risipii printre mirețmele de camfor ale nopții parfumului vezilor. Dacă n-ar fi decât asta, nu, visele sunt mai rele, bestii. Cen repetă, bestii, mai ales caracatițe, și amintirea lor mă urmărește tot timpul. Chio? Cu toată întinderea nesfârșită a nopții, se simțin apropierea lui ca într-o cameră închisă. Durează de mult timp asta? De foarte mult timp, de când mă știu. De va timp se întâmplă mai rar și nu mi-amintesc decât de asemenea lucruri. În general, nu pot suferi amintirea și nici nu mi se întâmplă. Viața nu mi-a întrecut, e înaintea mea. Tăcere. Singurul lucru de care mi-e frică, frică, e că o să adorm. Și adorm în fiecare zi. Bătura 10. zece. Niște oameni se certau în adânc nopții, iar vocile lor sunau ca unătras curt. Sau să nu nebunesc. Caracatițele, ziua și noaptea, o viață întreagă. Și se pare că nu te sinucizi niciodată când ești nebun. Niciodată. Nu ți s-au schimbat visele? Cen înțelese aluzia lui Kyo. Am să spun după Cen. Chio acceptase odată pentru totdeauna să-și riște viața și trăia printre oameni care știau că și viața lor era primejduită în fiecare zi. Curajul nu-l mira. Întânea însă pentru prima dată fascinația morții la prietenul lui, pe care albea-l zărea și care vorbea cu o voce distrată, de parcă vorbele s-ar fi iscat din aceeași putere a nopții ca și propriei spaimă, din intimitatea tot puternică a neliniștii, a tăcerii și a oboselei. Totuși vocea-i se schimbase. Te gândești la asta cu grijă? Nu, cu... voi. Căut un cuvânt mai puternic decât bucurie. Nu există un asemenea cuvânt, nici în chineză. O descătușare totală, un soi de... cum îi ziceți voi, de... de nu știu cum. mai un singur lucru e mai profund, mai departe de om, mai apropiat de... Ai fumat vreodată opium? Deloc. Atunci mi-e greu să-ți explic. Mai apropiat de ceea ce voi numiți extază, dansă, intens, profund, nu de suprafață. Un extaz către adâncuri și sugerează vreun gând, da, al propriile mele morți. Mereu aceeași voce distantă. Se va sinucide, se gândic eu. Îl ascultați adeseori pe tatăl său, vorbind despre a ști că acel care caută cu atâta zeni absolutul nu-l găsește decât în senzație. Sete de absolut, sete de nemurire, deci frică de moarte. Cen ar fi trebuit să fie lași. El simțea însă, ca orice mistic, că nu putea apuca absolutul decât către în clipa. De aici și dispresul lui față de tot ceea ce nu tindea către clipa care îl va lega de sine însuși într-o posesie fugerătoare. Din forma omenească pe care Chio nici nu vedea, răzbătea o forță oarbă puternică, materia informă din care e alcătuită fatalitatea. Tovarășul său, tăcut acum, având obișnuitele sale vedenii de groază, avea ceva de nebun însă și ceva sfânt, Ceea ce e întotdeauna sfânt în prezența neomenescului. Poate că îl va ucide pe cian pentru a se omorâ pe sine. Încercând să revadă în întuneric fața colțuroasă cu buzele blânde ale lui Cen, Chio simțea trezindu-se în adâncul ființei sale neliniștea primordială, cea care îl cufunda pe Cen între caracatițele somnului și brațele morții. Tatăl meu crede, spus încet Chio, că substanța omului e neliniștea, conștiința proprii sale fatalități din care se nasc toate spaimele, chiar și cea a morții. Însă opiul se descătușează și te descătușează de ea și că aceasta e și rostul opiului. Mm. Spaima o regăsești întotdeauna în tine însuți. E destul să cercetez mai adânc, din fericire există și acțiunea. Dacă Moscova mă aprobă, mi indiferent. Dacă Moscova mă dezaprobă, cel mai simplu e să nu știu nimic. Am să plec. Vrei să rămâi? Vreau neapărat să-l văd pe posos, iar tu n-ai să poți pleca, n-ai viză. Voi pleca în mod sigur. Cum? Nu știu, nu să voi pleca, sunt sigur că voi pleca. Într-adevăr, Kyo își dădea seama că voința lui cen nu avea în cazul de față decât un rol foarte mic. Dacă soarta există undeva, atunci ea se afla acum acolo în noaptea asta în prajmasa. Crezi că e neapărată nevoie ca tu să fii cel care să organizeze atentatul împotriva lui cean? Nu. Și totuși n-aș vrea să las pe seama altuia. Pentru că n-ai avea încredere? Pentru că nu-mi place ca femeile pe care le iubesc să fie sărutate de alții. Fraza aceasta făcu să izbucnească în chiot toată suferința pe care o uitase. Se simțise despărțit în mod brusc de cean. Ajunsere la fluviu e tăie frânghia uneia din bărcile trase la mal și se depărtă de țărm. Chio nu mai zărea, auzea însă prescăitul lopeților acoperind la intervale regulate fremătul ușor al valurilor lovind malurile. Îi cunoștea pe teroriști. Nu-și puneau probleme. Făceau parte dintr-un grup. Insecte ucigătoare trăiau din înfrățirea lor într-o izolată colectivitate tragică. Însă Cen... Continuând să mediteze fără să schimbe pasul, Chios se îndreptă spre direcțiunea portului. Barca sa va fi oprită chiar la plecare. Ajunse în fața unor clădiri, în alte păzite de armată aproape pustii, în comparație cu ale cominternului. Pe coridoare, soldații dormeau sau jucau 36. și ușor pe prietenul său. Capa trăgător, rotund ca un măr, fața trandafirie de crescător de viță de vie, ciupită de vărsat, un stăț cărunte galice, un costum Chi, Posos era un fost mâncitor anarhist sindicalist de la chaux -de plecat în Rusia după război și devenit bolșevic. Kiol îl cunoscuse la Pekin și avea încredere în el. Își strânse calm mâinile. La Han chiar și o stafie părea un oaspete obișnuit. Hamalei sunt aici, zicea un soldat. Trimite-i la mine. Soldatul ieși. Posos se întoarse spre Chiu. Observ că ar gazul, băiete. Conducerea portului trebuia să dirigeze 300 de vapoare. Nu există nici 10. Prin ferestrele larg deschise se vedea portul dormindu-și somnul. Nici o sirenă, nimic altceva decât izbiturile regulate ale valurilor în maluri și în piloni. O pată mare de lumină palidă vibră pe pereții încăperii. Farurile canonierelor de departe această parte a fluviului. Zgomot de pași. Posos scoase revolverul din teacă, îl puse pe birou. Au atacat garda roșii cu druj de fier, spuse el lui Kyo. Garda e în armată. Primeștia nu era că vor pune gărzile, băiatule, ci că gărzile vor trece de partea lor. Lumina farului reveni, proiectă pe peretele alb din fund umbrele lor enorme și se topi în noapte, chiar în clipa în care apărură Hamalii. 4, 5, 6, 7 în haine albastră de lucru, unul cu busul gol. Cătușe. Mutre diferite. Abia vizibile în întuneric. Însă la toți o ură în toată puterea cuvântului. Împreună cu ei, doi gardieni chinezi, înarmați cu pistoale. Hamale stăteau strânsi în pâlcuri. Ură, dar și teamă. Gărzile roșii sunt ale muncitorilor, spuse Pozos în chineză. Tăcere. Dacă sunt gărzi, sunt ale revoluției nu pentru ei. Și ca să mănânce," zise unul din hamale. E drept ca rațiile să fie date celor care luptă. Ce vreți să faceți cu ele, să le jucați la cărți? Să le dăm la toți." Și de pe acum că nu ajung pentru unii. Guvernul este hotărât să fie cât mai indulgent față de proletari, chiar când ei se înșală. Dacă Garda Roșie ar fi pretutindă de generali și străinii ar pune din nou mâna pe putere, ca altădată. O știți prea bine. Atunci ce? Asta vreți?" Înainte aveam de mâncare." Nu, spuse Chio muncitorilor. Înainte nu se mânca. O știu, am fost docher și dacă oricum trebuie să crăpăm, să o facem măcar ca să devenim oameni. Albul tuturor acestor ochi, în care lucea o lumină slabă, se mări imperceptibil, încercau să-l vadă mai aproape pe tipul cu aliura de japonez în Flanea, care vorbea cu accentul caracteristic provinciilor din nord și care susținea că fusese hamal. Promisiuni, spuse unul din ei cu jumătate de voce. Da, zise un altul. Avem mai ales dreptul de a face grevă și de a crăpa de foame. Fratele meu e în armată. De ce au fost dați afară din divizia sa cei ce au cerut crearea Uni Uniunea Soldaților? Tonul devenea mai ridicat. Credeți că Revoluția Rusă s-a născut într-o zi? întrebă Posos. Ruși au făcut ce au vrut. Discuția era zadarnică. Se putea afla numai cât de adâncă era revolta. Atacarea gărzii roșii e un act contrarevoluționar, pasibil de pedeapsa cu moartea. O știți? Tăcere. Dacă ați fi puși în libertate, ce ați face? Să privire unii pe alții. Întunericul nu duia să le se vadă expresia fețelor. Deși în preajmă se aflau pistoale, cătușe, Chio simțea că se pregătește atmosfera de tocmeală chinezească pe care o întâlnise deseori în timpul Revoluției. Și vom avea de lucru? Întrebă unul din prizonieri. Când se va putea. În acest caz, până atunci, dacă Garda Roșie nu ne lasă să mâncăm, vom ataca Garda Roșie. n am mâncat de trei zile, deloc. E adevărat că la închisoare se dă de mâncare? Întrebă unul dintre cei ce nu spuseseră nimic până acum. Hai să ai timp să vezi. Posos sună fără a mai adăuga ceva, iar milițienii îi luară pe prizonieri. Asta e nenorocirea. Continuă el în franțuzește de asta dată. Încep să creadă că la închisoare sunt hrăniți cu plăcinte. De ce n-ai încercat să-i convingi dacă i-a adus sus? Posos ridică din umer sfârșit. Băiatule, îi chem pentru că nădăjduiesc mereu când vor spune altceva. Există totuși ceilalți, cei care lucrează că de 15-16 ore pe zi fără să revendice nimic și care o vor face până nevolni liniștii, orice s-ar întâmpla. Expresia al surprinse pe Chiu. Posos urâse, iar dinții săi, ca din neauri ochii străluciră în lumina tulbure sub linia incerta mustăților. Ai noroc că ți-ai păstrat asemenea dinți cu viață pe care o duci în timpul luptelor? Nu, băiatule, te înșel. E o proteză pe care mi-am pus-o la ce cea Se pare că pe dentiș nu i-a tulburat deloc revoluția. Dar tu? Ești delegat? Ce învârți pe aici? Q o explică fără a vorbi de cen. Poți să asculta din ce în ce mai neliniștit. Toate astea, băiaturile, sunt posibile și e cu atât mai mult păcat. Am lucrat ca ceasonicar 15 ani. Știu ce înseamnă rotițele care depind unele de altele. Cine nu are încredere în comintern, nu trebuie să fie în partid. Și să predăm armele. O linie care ne face să tragem în proletare este cu necesitate greșită. Când țăranii iau în stăpânire pământurile, generalii se înțeleg între ei pentru a trage în represiune și a compromite astfel câteva trupe comuniste. A acceptat să tragem împotriva țăranilor? Da sau nu? Băiatule, nu putem fi desăvârșiți. Aș trage în aer și asta fac probabil și și Aș prefera ca așa ceva să nu se întâmple. Dar nu e lucru principal." Înțelege, dragul meu, e ca și cum aș vedea un tip gata să te împuște și am discutat despre primejdea gloanțelor de revolver. Ceancai și nu poate decât să ne masacreze, iar apoi se va întâmpla la fel cu generale de aici, aliații noștri. Și vor fi logici." Ne vom lăsa masacrați cu toții, fără a păstra măcar demnitatea partidului, pe care îl ducem în fiecare zi la bordel împreună cu o grămadă de generali, de parcă acolo i-ar fi locul. Dacă fiecare ar acționa după cum îl taie capul, totul s-ar duce dracului. Dacă se va dovedi că a avut dreptate cominternul, se va striga, bravo, și nici nu se va greși. Dacă îi punem însă bețe în roate, va rata cu siguranță, iar principalul e să reușească. Știu că se zvonește că au fost puși comuni să tragă asupra țăranilor. Ești însă sigur, foarte sigur? N-ai văzut așa ceva cu ochii tăi și oricum știu că nu o face nume, totuși, din crezare, îți confirmă teoria ta. Cred că e destul că zvonul circulă printre noi. Nu e momentul să întreprindem anchete de șase luni. Ce să mai discutăm? Ce să mai discute? Nu pe posos voia să-l convingă Kyo, ci pe cei din Shanghai. Și cu siguranță că în această clipă erau de acum convingi, așa cum lui întărise convingerea însuși Han Kyo, prin scenă la care asistase, nu mai avea decât o singură dorință să plece. Intră un subofițer chinez cu toate trăsăturile alungite și cu trupul ușor îndoit înainte ca personajele de fildeș, având curbura dinților de elefanți. A fost prins un om îmbarcat clandestin. Kyo deveni încordat. Susține că a primit de la dumneavoastră autorizația de a părăsi Han Kyo. Eu un nou gustor, Dong Tjun. Kyo își respirația normală. N-am dat nicio autorizație, zise Posos. Nu mă privește, trimiteți la poliție. Bogații, când erau arestați, susțineau că au autorizația prin unui funcționar. Îi zbuteau câteodată să se afle singur cu ei și îi oferau bani. Era mai înțelept că să se lase împușcați fără să încerce nimic. Așteaptă. Posos scoase o listă din mapă și obțin niște nume. Exact, figurează aici. Era urmărit să se descurce poliția cu el. Subofițerul ieși. Lista, o foaie de caiet rămase pe mapă. Kyo se gândea mereu la Chen. E lista oamenilor urmăriți, spuse Posos, care văzut că privirea lui Kyo rămânea lipită de hârtie. Ultima au fost semnalați prin telefon, înainte de plecarea vapoarelor. Când pleacă vapoarele, Kyo întinse mână. 14 nume. Chen nu fusese semnalat. Era imposibil ca Vologin să nu fi înțeles că va încerca să plece cât mai curând din Han Kyo. Și, în orice caz, să semnaleze plecarea sa drept posibil, ar fi fost o măsură de prudență elementară. Internaționala nu vrea să-și ia răspunderea pentru uciderea lui Chan Kai și Sokotikio. Poate însă că va accepta fără disperare ca o asemenea nenorocire să se întâmple. Oare, din cauza asta, răspunsurile lui, lui Vologhin păreau atât de nesigure? Înapoi e lista. Voi pleca, spusese Chan. Sosirea neprevăzută a lui Chan, reticențele lui Vologhin, lista, o înțelegea toate astea. Însă fiecare din gesturile lui Cen îl apropia din nou de ucidere și chiar și realitatea părea că se află în vârtejul sinului său. Fluturii foșneau în jurul lămpiței. Poate că și Cen un fluture, ce secretă lumină, cea care îi va distruge. Poate chiar și omul. Oare nu vedem niciodată decât fatalitatea celorlalți? Nu era și el ca un fluture care voia să se înapoieze cât mai repede la Shanghai pentru a menține secțiile cu orice preț? Ofițerul se reîntoarse. Ceea ce îi îngăduise și-a rămas bun de la posoz. Regăsi iar pacea nopții. Nici o sirenă, nimic, altceva decât zgomotul apei. De-a lungul malului, lângă felinarele unde roiau insectele, hamale dormeau ca niște oameni întinși și atinși de ciumă. Pici colo, pe trotoare, mici afișe roșii rotunde ca plăcere de canal. El a scris un singur cuvânt. Foame. Ca din aur, când eram împreună cu Cen, simții că, chiar în această noapte, în întreaga Chină și de-a lungul apusului, până la jumătatea Europei Alți oameni și -o vă iau ca și el, sfâcieați de același zbucium între disciplină și masacrul ce aștepta pe ei lor. Hamalii care protestau nu înțelegeau, însă chiar dacă ar fi înțeles, cum puteau oare alege măcelărirea lor aici, în orașul unde Occidentul aștepta să se decidă destinul la 400 de milioane de oameni și poate și al său, și care își dormea pe malul fluviului somnul neliniștit de cu în neputință, în mizerie, în ură.